Mölsta, mm, oh, oh, yeah. Jag kan så säga att min, min eh, kollega sa mig igår, jag, vi gjorde sådär mm. in, medarbetarenkäter i, såhär, på jobbet och mm. så tyckte jag att alla var så negativa i den där jävla katten. Så jag sa det, såhär, varför är alla så sura, varför är alla så tråkigt på jobbet, jag har jättekul jämt och då, titt <skratt> <skratt> <skratt> då tittade en kollega på mig. Jo, ja, men du säger ju en mening och så skrattar du åt dig själv. Det är klart att det var roligt. Jag känner att ja, det är helt sant. Jag gör ju det. Det är en ganska bra kritik och samtidigt också en ganska skön komplimang på ändå samma gång. Det är inte alla människor som lyckas med det. Nej. Men kudos och en liten golfaplöd till din kollega. Ja, precis. Jag är väldigt förtjust i den där kollegan jag är väldigt bra. Jag förstår, det. Ja. Jag förstår att det är en bra relation, ja. men säger inte sånt till kollegor <laughs> som man inte är lite på. Men du, jag måste fråga dig, ja. Örebro? Ja. Säger jag med, med lite lite direkt Örebro, varför Örebro? Vad gör du där? Jag är ju i Örebro för att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 Uh, no. Alltså jag fattar inte det, för du, du har tjattat med mig i ett tag. Ja. Jag borde gå på de här AFK-konferenserna, jag har aldrig gjort det. Nej, det av ju... olika orsaker. Vad är det egentligen grejen med dem? Grejen är den att man träffas från hela Sverige, i en speciell mm. kommun. Alltså vi har varit i Malmö, vi har varit i Varberg och nu är vi i Örebro. Eh, jag har varit flera gånger på bägge ställena, i Malmö och Varberg. Eh, för att vi har haft hemma rötter där och vi som arrangerade. Men... Ja,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 Är det i de här ja, alltså de, de har, liksom... har någon form av vinkel på det på något sätt. Vad, är det forskare eller vad mm, är det men det, är det? alltid från Perkonhal till nu är det Patrik Landström som är en väldigt framgångsrik skoledare. Men Ylva Kjellman som jobbar. Alltså hon, är ju egentligen, hon organiserar ju egentligen företag och sådär. Men hon, och det är mm. oerhört liksom matnyttigt att lyssna på. Men i år kommer också Gapminder. Hans Roslingföretaget, det är ju fan Rosling, lite ja, Precis. Är han där, Mr. Rosling? Mr. Rosling är inte där Men hans dator är här <laughs> Men det är faktiskt hans liksom, fräck. Alltså, är Så att det blir liksom hans De här som kan göra alla de här fräcka grejerna Som man ser i hans eh, topp. Ja för det är det som Gapman gör, det företaget han jobbar med det mm, Men absolut. Men han har skickat in Någon sales rep, någon sån vi låtsas vikari, Nej men han var i Rosling. FN så han kunde inte Komma <laughs> prioriteringar liksom bruden igen. Jag är väldigt ledsen för det. Nej, men alltså. än en gång krusar bank i mun dina planer. Ja, men precis. Jävla. Nej. Så, så. <går> <går> <går> men <går> Men nu <går> då fan vad ja. alltså, det, men, vadå, hur funkar det liksom? Vad kostar det? Vad betalar man vad, vad, vad, kostar. det var. Det kostar ingenting. Man får ta sitt själv. det kostar ingenting. Det är helt gratis. det undrar jag igen hur, hur går det här runt ekonomiskt? Det gör det inte. Nej, vi jobbar gratis. Nej men det är ju helt ideellt. Alltså, vi gör ju detta helt ideellt och Även alla föreläsare och så gör det. Ideellt. Ja.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 Just det, precis så att uh, lite så tänker vi oss. Så... det är en väldigt skystig. det ja men ja tåtårsit det... jag tänker <laughs> måste säga trots att jag inte har varit på det någon gång, men men det tilltalar mig för nu. ja men ja, det, är, det är en bra grej det är bra ja. uh, och uh, det, det kommer att bli skjutt bra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 Yep, yep, yep. Vi borde någon gång ge ut en, en samling av bara vad det är elevkröning. Ja, jag tänker det. Det är jättekul. Eh, vi gör det till avsnitt. Hundra. är vi på nu? Ja, typ hundra. Ja, det, då, då gör vi det. Då har vi det. Och då kommer ingen komma ihåg att vi har lovat det. Så det är bra. Det är fint. Den är den bästa. Det är, det, det, mer och mer så blir det min favorit av de här gyngarna. <laughs> För den är liten och subtil. Den är inte så mycket liksom. nej, nej, nej, Men jag tycker det är roligt. Hans som hade somnat med våra podd i Ja, jag hatar Jag Vad heter han? <laughs> det var ju väldigt roligt. Hans som värde somnat med våra poddar och du inte fick loss det i huvudet. Äh? Det finns en liten timer om man lyssnar på podcaster. Där man kan ställa in sig, jag vill lyssna på det en kvart, sen ska jag sova. Ja, men det är bra. Så, så det är faktiskt ett användarfel mer än en podcaster, man får skydda sig själv. Ja, ja, ja, ja absolut. Ja. Du, Har du några nyheter? Jag har, jag har nyheter, det är som att jag hittar på en massa saker. Jag hittade lite spaningar och sånt som jag har in ja, jag, ja. En ganska uppenbar spaning är att nu i veckan som gick så eh, släpptes första delen av Skolverkets arbete med de här it strategin och sånt. Mm.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 Nej, det är inte ens lärdeplanen, men vi ska bara i Skolverkets visioner. Det är den första. Den andra punkten så är Skolväsendet präglas av att digitala möj digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Så att digitala verktyg och resurser bidrar till att resultatet förbättras och verksamheten effektiviseras. Den meningen. Resultat. Vi snäffar framförallt på slutet. Resultatet förbättras och resultaten förbättras. Och verksamheten effektiviseras. Det är är det är det vi ska ha dem till. Ja, det låter för mig som att det är ännu mer New public management typ. Men det är ju hjärndött, förlåt Det är jättemärkligt det, det, jag, undrar, jag har inte sett den texten förut Och jag undrar lite grann alltså, Hur det kom in där Eller vad som är, jag, jag förstår egentligen För när de säger att verksamheterna ska effektiviseras Då tror jag det är ett språkfel Jag tror att de egentligen menar att lärarens Administration ska effektiviseras Det handlar inte bara om undervisning Utan det handlar om att lärares arbete ska bli lättare Jo, fast saken är ju den att, att...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 Mm. Så jag kan säga om jag ser det någonting som alla mina elever visar kan jag gå in och klicka i såhär Det är du en effektivisering på grund av digitalisering. Om du jämför med de här idiottiden när vi hade A4-papper i permar, då skulle du behöva ta fram och bläddra ta fram och bläddra ta fram. Och... Ja, fast alltså, summan av kardemumman har du ingen tid över. Nej, det skötsklädde inte, för vi packar alltid in mer saker. Ja, det är det och som andra en konsekvens av att vi effektiviseras. Ja. Och, och jag tänker att det är ganska rimligt. Eller så. Ja. Och resultaten förbättras väl för hur? Alltså, jag tror att de vill symbolisera med det här att det ska finnas med både i pedagogiken och i undervisningen och i liksom, administrationen och i lärares kontorsarbete på något sätt. Ja.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 Digitaliseringsgrejen att göra också. att Vi, vi liksom har å ena sidan en digitaliseringsutredning som pågår. Som, som Skolverket står för. och Samtidigt så fick ju vi våra nationella prospermar liksom, nu. Där, liksom man, ju... där man får ju ett sånt här stort häfte. Och så ska man läsa eh, hur man, liksom, anvisningarna då, som man läser varje gång. Och så highlightar man det. Och de är ju mm. i pappersform naturligtvis.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 Ja, men det, ja, precis, precis. Och det alltså, i, i, I grund och botten pratar om att sätta någon sorts spårstörn, sändare... Ja, men det grej. går det ju inte. Det är olagligt, så jag inte. Så ja. därför tänker jag att det inte är det vi ska på Nej, men, men, då, det, men det roliga är ju då att så läste vi det liksom då, att, ja, men, och då. Och då var det några då som vi fick liksom en diskussion på jobbet. Att ja, men vi vill ju faktiskt göra rätt. Så då ringde vi skolverket och sa så att,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 Ja, fast eh, alltså om du samlar in alla mobiler så du har du dem. Så. Ja, ja, men de, det ser ju inte de. Och dessutom, har, de har, det, dessutom lämnar de bara in gamla mobiler när man samlar in mobiler. så har de ju sina nya i väskan. Ja, är det så? Ja, man har dicoj ja men Varför gör de det? Är det, är det ja. som en del av Foskel eller är det bara för att inte lämna in mobiler? De vill ju ha sina mobiler.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 Men om, för hur ska jag göra då? Ja, det är ju ett att de skriver för hand. Men det är så svårt. Och, och, och framförallt så tror jag så här, För det finns massor massa människor som ringer olika människor på Skolverket. Och så får de olika svar. Och så liksom det en massa olika idéer. Och så därför finns det alltså en massa olika tolkningar. Och en massa folk som har. Nej, jag pratar med Skolverket. De säger så här. Och så har man massa olika idéer om vad det som egentligen gäller. Jag hade en liknande diskussion idag. När en av mina kollegor som skulle genomföra proven i årsfurt tre. Mm. Och så här, jag sa. Jakob, hur stänger jag av, stäng av det här och stänger jag av det här.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 Det skulle kunna vara en grej. Att säga, här är 16 olika delar. Du ska göra minst fem. Mm. Och rapportera in. Mm. Och du väljer själv vilka fem du vill göra. Inte utifrån vad dina elever är bäst på. Utan från vad du vill veta om dina elever. Mm, mm, mm. mm. För vissa elever behöver vi... Ja, men absolut. ...är lite osäker på det här. Andra elever är inte osäkra på det här. och så Det är en jäkla smart grej. ja.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 Men, men ja. det låter lite när man kollar på internet som att det inte är så. <laughs> <laughs> Om vi ska sammanfatta men, lite så men, så verkar det som att det kanske är något saker som inte funkar. <laughs> ja, men är, det så, men är det så himla enkelt att det är färre, Alltså färre, fler mattetimmar kommer att göra att de kan, Vet vi det? Nej, men vi så har på hur länge som helst. Men man har en bara, vet, Jan Björklund bara, vi ska ha hundra timmar mer matte än ja, lågstadie. Äh, vad Eller vad det dra för att förbättra skolresultaten?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 då är det typ 20 timmar på år per år. Det är typ en vecka i skolan ungefär. Mm. Om, vi, om vi räknar lite så. Vi lärare undervisar typ 20 timmar. Då är mm. en vecka, en och en halv kanske. Alltså. Mm. Och det, det är ju inte särskilt mycket. Måste vi anställa oss extra lärare för en och en halv vecka till? Här hade det inte bara varit om man sett till att lärarna, lärarna sig jobba som vanligt och så har du en och en halv vecka semester ute typ, med fan du känner för det under året. Alla har varit supernöjda. Vi kan bara som ha lärarkår. Folk har varit borta lite då och då.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 den här professionella bedömningen Individuellt Ja gisset var den, den tiden inte förbi Men ja den borde vara det Men, men alltså åh oh, herregud Var den inte förbi Det finns Nej, men så den många borde lärare borde som bara älskar att jobba själv Som bara ja, men älskar jag tänker att, att stänga in sig In sina egna elever och som inte förstår varför De överhuvudtaget ska ha ett arbetslag Det är mer ja, idioterna ja, ja, ja. som fortsätter upp Liksom säger, Ja vad ska vi göra på Valboys idag. <laughs> så fort man ja. har liksom kollegiala och möten Och man bara nope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 Nej, det är äh, det som länet tänker, absolut. Uh, det är här, nu är politikerna här och ska lura oss igen. Nu är de här och ska blåsa oss igen och ta bort uh, någonting för oss. För det är alltid så. Tror man. Ja. Uh.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 Det finns rätt många sådana exempel och det finns ju statistik som ser hur lärare mår i de länderna. Det finns statistik som visar hur attraktivt lärare är i de länderna. Det mm. finns naturligtvis PISA-resultat eller bättre resultat på hur man är i skolan. Och så, <laughs> som visar liksom säker på, på kvalitet och så. så att Det är ju inte som att skjuta i mörker egentligen. Det finns ju liksom undersökningar ganska bra statistik naturligtvis att lära. Och, och det är kanske inte ens som man kan se någon direkt korrelans att oj!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 vad egentligen är det men, men, men det är liksom det, de grejerna behöver vi ta tag i för det säger själva när det kommer inte att göra någonting för att utveckla vår verksamhet varken till det bättre eller till december sämre utan det är frågan vad vi gör med den tiden det är det som någonstans är nyckeln i det här. alltså vad vi tar, gör för samtidigt liksom parallella förändringar för att Nej. det är inte som att liksom staten har gått in om vi nu ska läcka med tankar att vi inför ett, system, ett system, och bara köra över skolor och bara så här, nu ska ni göra så här nu börjar alla barn här, nu beslutar alla barn här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 massa slutexamina och så får de skriva dem och sen har vi betygskonferens och, så får, och sen är det slut. <laughs> inte det, det är väldigt, väldigt ordetvis bedömning? Jo men det är klart att det inte funkar men jag mm. tänk, eftersom vi bara har de där nationella proven. Men för att komma tillbaka till det med bedömningar och så. Eh, tre terminer innebär det tre <laughs> betygssättningar per år? Nej men nej, nej men först vi, nej, för vi drabbar ju inte det. Jag är så himla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 Vi kommer lite bort från ämnet, men, men, men det som jag uppgörande var att säga: liksom, Blir det fler betygsättningar för att det är fler nu? För det är ju ändå någon del i. Alltså egentligen, så här, om man ska visa. Kommer det öka liksom kommer det öka lärarnas arbetsbörda eller inte? Ja, det är också det, det spännande. blir ju det om vi, om vi håller på att starta upp och avsluta saker varje termin. Så som man gör lite grann nu. Men det är ju otroligt ineffektivt egentligen att avsluta en sak och sen försvinna väg en vecka, två veckor, och tre veckor och sen komma tillbaka och så bara starta någon annanstans. Det är en ganska konstigt sätt att se på läraren om man förstår att är en. Det kanske är jag så tänker, att vi inte ska jag, ha jag, några jag. terminer alls utan vi bara ska pågå. <laughs> ja, men om man slutar ha terminer på det sättet och bara så här. vi kör. utan vi en paus veckor. Sen ses vi sen. Ja, varför inte? Alltså, Eller så, att också, alla får ta semester när, när är de vill. Är de bara... Det är ganska smidigt. Nej. Nej, vi kanske inte ganska Men Vi kan bara ha en skola där vi har skola jämnt och så får de ta semester fem veckor per år. Ja, jag är det mellan olika år. Och åldrar och så. Är det inte det något land till typ, Nya Zeeland? Jag tror jag kanske har säkrat det på den förut. Där man börjar skolan på sin sexårsdag. Ja, du har sagt det. Men jag vet inte. Det är något land, jag tror att det är Nya Zeeland. Eller var Danmark. Nej, jag tror att det är Nya Zeeland. Där det är så att liksom den dag när man börjar sex, då börjar man skolan. När det kanske ganska ditt. Om man mm. tänker om, om i ett skolsystem som inte har haft några terminer alls. Kan man ha en skola utan terminer? Det är klart man kan. Jag ja, faktiskt. Ja.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 om vi fortsätter den det ska fem minuter till så har vi landat i exakt det dokumentet som Troedson skrev för vad det Staffantorps kommun, kororan? Visioner för skolan. Har du sett det pappret? Ja, fan, men det känns Det här liksom, det, vi ska en skola utan klassrum, utan ja, visioner, det, utan lärar, utan liksom alltihopa. Och han Aa. bara totalt sågades. Vi är fem minuter till varandra landar i samma sak. <skratt>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 Gör vi som det alltid har gjort? Vi kanske inte måste svara alltid så direkt precis som politiker gör. Alltså bara ja, nej, vi säger ja. vi måste säga nej, nu har ni ta tillbaka det. Var en dum idé. Det är inget sätt att föra en professionell diskussion. Det är inget sätt att pröva idéer. Nej, men däremot så är det ju ett sätt att föra en politisk diskussion. Men det är inte vårat jobb att göra det. Nej, för vi håller på med svårare saker. Och det, det kräver lite Eller, mer ja, eftertanke. Det är nog svårt att vara politiker, tror jag.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 Eh, Våga testa nya saker Våga pröva nya idéer Ja. Vad händer om man inte har några terminer i skolan Det är en sammanfattning av det här. Ja. Du Karin, tack för ännu en gång Ett intressant samtal Och vi ska uh, fejda ut Från Örebro och Göteborg Och dra iväg Över till de som gör det bäst Nämligen våra elever Precis så gör vi Tack för att ni har lyssnat, gå in på en hemsida för det formuläret om du vill vara med Kingeling, eh, hejdå. Hej då! Lyckat <laughs> att jag kan sabba hela den skitsnygga! <laughs> vad sa du? du? Du gör en svinbra här, övergång och sen sabbar jag det med ett enda uttryck. Vad fan! Shingling <laughs> hej då! What the fuck! <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, det blir vad det blir.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 Vi här i Skånsverige, båden som handlar om svenska skolan.